Havarelərin işləri 26-cı fəsil. Agripa paul dedi: "Özünü müdafiə edə bilərsəm, onda Paul çılğınlıqla özünü müdafiəyə başladı. Padşah Agripa: "Yehudilərin məni ittihamlandırdığı hər şeyə görə bu gün sənin hüzurunda özümü müdafiə edəcəyim üçün özümü xoşbəxt sayıram." Çünki bütün yəhudi adət ən ənələrinə və mübahisələrinə yaxşı bələtsən. Ona görə rica edirəm, mənə səbirlən qulaq az. Bütün yəhudilər bilir ki, əzəldən, lap cavanlığımdan bəri həm öz elimdə, həm də Yerusəlimdə necə həyat sürmüşəm. Məni əvvəldən tanıyırlar. Bilirlər ki, keçmişdə dinimizin ən ciddi təriqəti olan Farisey təriqətinə necə bağlı yaşayırdım. İstəsələr bu barədə şəhadət eləyə bilərlər. İndi isə Allahın atababalarımıza verdiyi vədin həyata keçməsinə ümid bağladığım üçün burada dayanıb mühakim olmuram. Xalqımızın 12 qəbiləsi də gecə gündüz Allaha sidqürəhdən ibadət eləyə-eləyə həmin şeyə ümid bəsləyir. Ey padişah, yəhudilər məni bu ümidə görə ittiham eləyir. Niyə Allahın Ölüləri diriltməsi aranızda inanılmaz bir şey sayılır. Doğrusu, mən buna əmin olmuşdum ki, Nazaretli İsa'nın adı əleyhinə əlimdən gələni eləməliyəm. Yerusəlimdə də bunu eləyirdim. Bahşı çahinlərdən aldığım səlahiyyətə əsasən, nə qədər müqəddəsi zindanlara saldırdım və edam olunanda onların əleyhinə səs verdim. Bütün sinagogları gəzib dolaşaraq onları tez-tez cəzalandırır və öz etiqadlarına küfr etməyə məcbur edirdim. Mən elə dəli olmuşdum ki, onları ölkə xariciində olan şəhərlərdə belə təqib eləyirdim. Bu iş üçün başçı kahinlərdən aldığım səlahiyyət və tapşırıqla Damısqa tərəf yola çıxdım. Ey padşah, günorta vaxtı yol gedirdim ki, göydən məni və yoldaşlarımı hər tərəfdən nurlandıran günəşdən daha parlaq bir ışıq gördüm. Hamımız yerə yıxıldıq. Bir səsin mənə İbrani dilində dediyini eşitdim. Şaul, şaul, niyə məni təqib eləyirsən? Bizin ucuna təpik vurmaq sənə zərər verər. Mən dedim, ey ağam, sən kimsən? Rəb cavab verdi. Mən sənin təqib etdiyin i̇sa Qalx ayağa və dur. Mən ona görə sənə göründüm ki, səni xidmətçi və haqqımda gördüyün, sənə göstərəcəyim şeylərin şahidi olmağa təyin ediyim. Səni öz xalqından, həm də başqa millətlərin əlindən qurtaracağım. Səni o millətlərin yanına göndərirəm ki, onların gözlərini açıb qaranlıqdan işığa, şeytanın hakimiyyətindən Allaha tərəf döndərəsən. Belə ki, onlar günahlarının bağışlanmasına və mənə iman etməklə təqlis olunanlar arasında irsən ailə olsun. Buna görə mən, ey Padişah Agribba, bu səmavi görüntüyə itayəsizlik etmədim. Əvvəlcə Dəməşqin, sonra Yerusəlimin və bütün Yahudiya bölgəsinin əhalisini Başqa millətləri də tövbə edib Allaha tərəf dönməyə və bu tövbəyə uyğun tərzdə iş görməyə çağırdım. Yehudilər buna görə məni məbəddə tutub öldürməyə cəhd göstərirdilər. Amma bugünə qədər Allah mənim dayağımda durdu və bunun sayəsində burada dayanıb böyükdən kiçiyə qədər hamıya şəhadət edirəm. Mənim dediklərim Peyğəmbərlərin, Və Musanın əvvəlcədən xəbər verdiyi hadisələrdən başqa bir şey deyil. Onlar bildirib ki, Məsih əzab çəkəcək və ölümdən dirlənlərin birincisi olacaq. Həm öz xalqına, həm də başqa millətlərə nur doğduğunu elan edəcək. Paul özünü bu cür müdafiə edəndə Festbergdən dedi. Paul, dəlili eləyirsən. Çox oxumaqdan başın xarab olub. Paul dedi. Örmətli fest, mən dəlili yeləmirəm. Həqiqəti və ağlabatan batan sözləri danışıram. Padişahın bu barədə məlumatı olduğu üçün onunla cəsarətlə danışıram. Əminəm ki, olanların heç biri padişahın nəzərindən qaçmıyır. Çünki bu işlər künç bucaqda görülən işlər deyil. Padişah Agrippa, sən peyğəmbərlərə inanırsanmı? Bilirəm ki, inanırsan. Agrippa Paola dedi. Bu az müddətdə məni də inandıraraq məsədçi edəcəksən? Paul dedi, İstər az, istər çox müddət olsun. Allahdan istəyirəm ki, təkcə yox. Bu gün mənə qulaq asan hər bir adam bu zəncirlərdən başqa mənim kim olsun? Sonra patişah, vali, berniki və onlarla birlikdə oturanlar qalxdı. Bayrəç çıxanda aralarında belə danışdılar. Bu adam ölümə yaxud həbsə layiq bir şey eləmir. Agrippada festə dedi, Bu adam qeyisərin məhkəməsinə müraciət etmək istəməsə idi, azad edilə bilərdi.